Mina damer och herrar, välkomna till avsnitt nummer 16 av Good Luck, fan. Mitt namn är Markus Persson och Kristoffer Annelina är givetvis med mig här någonstans. Givetvis, här är jag. Och denna gång som gäst har vi Peter Eriksson på besök. Känner du? Känner du? På besök igen, får jag säga. Ja, indeed. Ni var, Du var ju här tillsammans med din kompanion Bob för, vad kunde det vara, sen? Åtta, åtta veckor sedan? Åt, åtta mm. avsnitt. Ish. Men nu ryckte vi in dig här. panik, vi hade egentligen en annan gäst bokad men det var för, förhinder, sånt som kan hända ibland Och jag i, skrev i panik till några på, på, på Skype och du kunde ställa upp med riktigt kort varsel så här. Som sagt, jag sitter på ett vandrarhem hotellrum och jag ligger ute på jobb så att jag har ju med mig ett PlayStation, så jag kan ju spela eller titta på TV och Netflix och sånt. Men annars så gör man ju inte så mycket på kvällarna när man sitter så här och väntar på att håll på jobbar nästa dag. Så att jag har gott om tid. Så det är bara. Det är mitt nöje att ställa upp. <laughs> ja, hänt sedan. Sist du var Du var med. Då. Ni har släppt nytt avsnitt i eran podd, Play Before You Die. Ja, Ja, det stämmer. Vi promlade ju egentligen ut. Ganska mastigt avsnitt Om Zelda Link to the Past mm. Som är ju hyllat Och ansett av många yeah. Och det, det kändes skönt Det var lite som att Bocka av en milstolpe i liksom, Spelbackloggen Även om inte det har legat i min liksom, Skämshög absolut inte Så är det ju ja, som sagt Ansett av många och kul att ha upplevt mm. Kan man väl säga Eh, nu har jag tyvärr inte hunnit lyssna på avsnitt ännu, men eh, vad tycker du då? <laughs> eh, men ja, alltså jag tyckte det var bra. Eh, jag hade ju, Jag spelade ju en version som fanns på Wii U, vilket innebär att det fanns ju Save States. Och det hjälpte mig ganska mycket i Dungeons och sånt. Mm -hmm. Det lider ju fortfarande lite av att vara ett spel från vad fan var det 90. Två, fyra. Ja, det, det, det, det var väldigt tidigt i SNES-eran SNES i alla fall. Ja. Uh, nej, så att, uh, det besparade liksom, mig väldigt mycket omspelande. Och uh, kunna spara liksom, uh, mellan rum och sånt för att slippa göra om en massa. Så på, av, den, liksom, av den anledningen så uh, uppskattar jag det. Jag vet inte om jag hade uppskattat det så mycket om jag spelade det på en sness. Jag Blir väldigt lätt arg <laughs> och otålig och liksom så där. Ja. Ja, sviker mig ganska snabbt, speciellt på gamla spel. Okej, okay, så då kunde du spara spara i vad tredje borgen i mörkervärden med de fallande händerna så att du bara. Ja, det är väl. Eh, Wood, vad fan heter det? Ja, tempel Nej. Dark, Darkwood, ja. ja precis. Ja de här jävla händerna fan. Mm. Det var Men jag fick ju lära Och sen det här istemplet var ju också Fruktansvärt Men där fick vi ju lära oss ett tips Att man ska använda hookshotten för att stanna När man glider över golvet mm. ja. Den hade jag ju gärna velat veta om Så det är ju ett tips till alla som tänker Spela lingotepäs kanske Och även is, isborgen Eller slottet har ju även de där Jobbiga fienderna som äter upp ens sköld Om man inte är försiktig oh. Fin, Visst det? det var sjukt jobbet med jag. De, jag tror första gången man mötte de här idioterna var nog i skogen. Som de skickar ut en tunga och typ ja. äter upp skölden. Och så, tänk, ja, som, så, så, så i avsnittet så nämnde vi det och Bob tänkte så här: ja, man görs, jag slår väl med fina får tillbaka tillbaka med Men hell. No. Nej. Så är det ju inte. Så du ingen köpa ni. Har ni spelat det här spelet? Ja, det har ni väl uppenbarligen Det låter så. Yes. Ja, Då? absolut. Yes. Då eller nu. Då, då. Okay. På den goda tiden. Jag är avensjuk på dem som. Ja, jag hade ju ingen SNES och har således typ bara spelat Turtles in Time och lite Super Mario World egentligen. Uh, så att jag är väldigt avundsjuk på dem som hade SNESEN och fick uppleva alla de här superduper bra spelen som. Alltså som sagt, sällan var, var bra men jag tror de som spelade det då kommer alltid ha en bättre upplevelse än vad jag har idag. Det är jag ganska övertygad om. Mm. Mm. Jo, det tror jag också. Det, det är en sak att, att spela om dem. Men alltså första första ja, vad ska man säga? första kärleken till ett spel när det är liksom aktuellt tror jag ja. är svårt att slå på något vis. Ja. Mm. Men nu går det för dig, Kricke, med nyutgåvan till 3DS? Uh, ja, det går bra. Jag har inte klarat den. Som vanligt så ligger den liksom där på sidan. Jag har kommit ganska långt, halvvägs ungefär På sidan På sidan jag går ja. du, du, Man går ju i, ja, på ja. sidan i, vägg, i väggarna <laughs> hey. i spelet oh, Du ska find inte förklara it. dina skämt Och det de inte riktigt Ja, oh, jag hade aldrig fattat den annars Nej, jag eh. misstänkte det ja, ja Jo, nej, det var ju fint Man mergear ju in i väggen då Så att säga så man ja. kan gå i en annan dimension Fantastiskt, lite som Fess Tänker jag, fast ändå inte eh, Ja Uh, nej, men det är nice, det är kul, men det är som sagt, det är, det är alldeles för mycket spel som släpps och uh, jag har lite för, jag har lätt att lägga ifrån ett spel och så kommer jag på att jag just det och så plockar jag upp det två månader senare och, och förhoppningsvis du... kan jag då spela liksom en, en hel session, tänk säga hela spelet tills jag måste börja, eller ja, tills det börjar om att jag lägger ifrån mig det och börjar, ja, så vidare. En jobbig cykel helt enkelt. Men är det så att du sitter och spelar då Souls 3 fortfarande, kanske? Ja, precis. Det har jag med flit tagit väldigt lång tid på mig. Ja. Bara för att njuta av det. Jag har explorat kanske lite onödigt mycket, men ja. Och sen har jag dött extremt mycket och blivit extremt fr frustrerad för övrigt och <laughs> behövt spela något annat. Ja. För det är... Och det är tråkigt att man kan ju bara bli frustrerad på sig själv, för det är man själv som är så jäkla dålig. Äh, nej, ja, jag håller ju faktiskt också på att spela det nu Jag mm. kunde inte hålla Alltså jag kände ett sug Och så tänkte jag att nej, jag måste Ta vara på det här suget Så jag köpte ju Dark Souls 3 Och började spela Och jag kom ner i katakomberna nu Och där är det fan i mig inte roligt alltså. mm. det, det är där spelet börjar tänker Jag tänker så här Helvetet börjar Ja, helvetet då, Men då är det så där. Jag vet inte om jag tycker att det är mitt fel för det är liksom inte ja, det, det här var för, där var första gången som jag kände att nu är det inte roligt att spela alltså, det är inte så att jag lär mig saker det är bara liksom så jävla svårt för att de här skeletten återuppliva sig själva mm. man blir huggen i ryggen och måste ta sig liksom, man kan inte ta det varsamt för då kommer de inte tillbaka. Ja hela tiden. Precis. Det, måste liksom hålla en, det är lite gantlet stuket du måste ja. hela tiden ha, röra dig framåt men ja. inte för mycket så du får för mycket mobs framifrån heller ja verkligen oh, där, Så där tog jag Igår kväll så tog jag hjälp av eh, eh, Två stycken kompisar som bara Lotsade mig igenom det Så hittade bonfiren, tog bossen Och så kom ut på andra sidan Och så planerade jag inte att gå tillbaka Dit på väldigt <laughs> länge För att det var jag liksom Jag fick bara ångest av det här krypt, krypterna och alla sklett Och liksom lite svårt att hitta Och mm. nej Men förutom det det är ju kul. Ja, det är det som är så sjukt. Det är kul. Fast man där stup Men jag förstår frustrationen. Den, är, det är den sekvensen är jobbig. Jag tycker den är bland det jobbigaste. Så jag håller med dig. Helt och hållet. Vad spelar ni då? Förutom, ja, förutom att du och jag spelar Dark Souls. Vad spelar ni? Jag håller fortfarande på med Kingdom Hearts. Jag håller på... End... Vad heter det? Endgame... Jag har, klarat, jag har klarat ut spelet så just nu håller jag på att leta upp alla bonusbossar och sådär. Så ja, att... Just det, hur går det med dalmatinjakten och Sephiroth-jakten <laughs> och allt det här? dalmatinjakten är, är klar och, okay. och jag har hittat kommit fram till Sephiroth men jag, jag fått tok tokspö av han <laughs> just nu. <laughs> ja. Så min plan är att ja, levela upp mer helt enkelt, jag tror jag är level 7. 72 eller något sånt där just nu Man kan vara 100 som max ja. Och så finns det ju något Ultima weapon Man kan krafta Så jag har, börjat, eh, jag har nästan samlat All, all mats För att kunna krafta det då Ja just det, jag var inte det ganska Drygt eh, alltså, sam Att samla på grejer För att kunna göra saker I Jo, jag tyckte att det var rätt men det är ju all typ av farmning är ju <laughs> drygt men, men jo men man, man expar ju samtidigt som man, som man farmar så ja, jag ser det som att jag gör två saker i en smäll mm. men hur, hur, hur är det med Kingdom Hearts? Jag har ju, jag har ju spelat det också nu alltså i vuxen ålder för inte så länge sedan och tyckte att det var ganska så bra i slutändan men hur Är dropp, alltså är det så att du får gå och slå ihjäl samma fiender och vänta på ett unikt dropp? Eller hur funkar just samlandet efter det här bygga vapendelar och sånt? Ja, jag har ju... Då, ja, för att spara tid har jag läst till mig vilka typer av fiender som droppar Droppar vad. Ja, givetvis. Och sen så har jag bara gått till, till en... Ja, där jag vet att en sån fiende spånar. Och vissa fiender... Eller, när man ska ha de mer avancerade droppen. då är det, då finns det fienden på typ bara ett enda ställe i spelet. Så då har jag som liksom stått och gått in och ut ur det rummet tills, tills ja, den spånar. Och sen så ja, dödar man den och så hoppas man på att, på att den droppar. <gåll> Annars har det bara springa ut och in igen <gåll> i rummet tills, tills den spånar. Så det har ju ja. varit en, en dryg process när man ska ha haft så här... 12 stycken av någonting Och så har den en 30% drop rate Då kan man ju få spöja Spöja den ja, Vad blir det? 30, 36 gånger Typ Och ja, och det är inte alltid Just det monstret spånar När man går in i rummet heller Åh, heller gud En del drygt ibland du har säkert förklarat det här i något av de tidigare avsnitten Jag kommer inte ihåg just nu Men gör du det för att du vill känna att du har gjort allt Eller gör du det för att det ska plinga till och att du får en trofé? Det känns som att det finns ett rätt svar här nu tycker jag <laughs> För mig just i Kingdom Hearts är det, är det både två Båda och faktiskt Jag vill klara av allt samtidigt som jag även vill se det plinget det är ett skönt pling men jag tycker ändå att man måste fan göra det här för sin egen skull För ja. annars så, när, när man, jag har gjort samma sak i spel också Och försökt att jaga saker och leta och grinda och, Alltså jag är inte, alltså jag är, kan också vara den personen i, med vissa typer av spel Men när du förklarar hur du får göra den här processen så många gånger så låter det ju faktiskt helt jävla korkat. Jo, ja, och man, just, får vara, man får vara no Jo, men just där och då bara för att samla upp de här matsen. då är det kanske inte så jättekul. Men jag vill ju verkligen Spöa Sephiroth så det blir såra. Ja, det kommer att kännas skönt när jag väl, ja. väl får in dödsstöten i, i honom. Det då, är sant. då kommer det att vara värt det. Hoppas jag. jag har ju mött, mött honom, men jag, där kände, fick jag ju också tok stryk och kände att det, jag hade jättegärna velat Ha ihåg, men ba, alltså bara Att komma till mötet Alltså ta mig fram till att få möta honom Det var värt nog Så jag har liksom fått se det med egna ögon Och sen bara okej, okay, men nu drar jag Yes Men jag spelade ju Isdraken innan Den var lite mm. Knep, eller ja, den var inte Det var inte som jag Jag är ju van att gå fram och, och slå Alla, alla fiender i spelet men i mm. här isdraken, då skulle man liksom blockera hans projektiler så att de studsade tillbaka på, på honom. Ja, uh. klassiskt. Som i Zelda. Ja, exakt. Uh. <laughs> uh, men ja, jag tyckte att det gör att fighten tar så lång tid. För då måste man bara gå och vänta på att han gör den här attacken så att man kan uh, blockera den. Uh. Så det var lite, lite drygt, tyckte jag. En dryg fight. Uh. Är det inte någon fight där man slåss mot typ Squall och Leon samtidigt? Uh, jo. Eller är det är olika fight. Nej, du slåss mot Cloud och Squall är det väl. Är det så? Ja, det är också i, i, i den här. Vad heter turneringsrummet uh. Det, det, är, det finns ju olika kuppor där man spelar Och det här är väl den sista kuppen Vad mm. Hades, Hades Kuppen ja, ja. Och då är de ju ett steg på På vägen Jag minns inte riktigt vart de var. Var, det, var Placering 15 eller något sånt där ja. Placering 10 ti Är väl Hades Och ett Är väl typ Rock Giant Eller vad, vad den heter Jaha, just det. Varför hade var det inte så svåra? Nej, jag gick bara fram och äggade x attackknappen knappen ja. brydde mig inte om vad han gjorde riktigt. Utan det var bara ja, attack-spam. Mm. Så nej, jag tyckte han inte, inte var någon svår. Eh, på tal om... Eh... Och tala om Kingdom Hearts Jag jag fick lite Kingdom Hearts-vibbar av det här, testar ni det här Platinum-demon Som kom ut på nya Final Fantasy 15. Ja, testade det yes. Jag tyckte det kändes väldigt Kingdom Hearts när man blev liten och sprang runt liksom, bland leksaker och allt vad det var Böcker och skit mm, Jag tänkte inte på det då, men nu när du säger det hade han haft stora skor på sig så hade det För det var lite så här, Det kändes också till spelets nackdel Ganska stiltigt och gammalt i kontrollen Tyckte jag, jag var inte alls imponerad av liksom, Känslan eh, När man styrde karaktären och så Men fighting-systemet och det Tyckte jag var väldigt likt kring Hearts 1 Ja eh, Då höll man väl in en Knapp så anföll han hela tiden Så länge man höll in knappen och Sen så, ja, sen var... så bytte man Vapen med d -paden. Var det så? Ja, det var det kanske. Vill jag minnas. Mm. Men jo, det, nu, alltså, som sagt, jag tänkte inte på det när jag spelade. Det, men jo, det var nog väldigt likt Kingdom Hearts. Mm. Nu det säger det. Speciellt i, den, i det rummet där man var liten. Mm. Men vad tyckte du annars då om en demo? Jag har Blev du ju... med sugen på, på nej, spelet? Nej, jag, jag har inte spelat den första demonen Där får man väl vara det här killgänget Och åka runt i bil och springa runt på öppna fält Och slå behemoths, behemoths och sånt Har jag sett på någon video ah, Det men... som man fick med när man köpte Final Fantasy Type 0 HD Eller Type O eller vad det heter Okej, okay. ja, jag har inte, inte spelat det heller Okej, okay, jag tror att det är mer som spelet verkade, alltså de här dudsen i bilen. Eh, att det var lite mer så. Men eh, jag var faktiskt skitbesviken på det här platten än mot. Jag har höga förväntningar på Final Fantasy 15 för jag är ju väldigt eh, begeistrad av serien. Och, eh, så. Men eh, ja, jag tror jag kommer att köpa det på release och spela det för att, liksom, att jag ska vara med när det är aktuellt. Mm. Men den här demon fick mig nästan avtänd snarare, faktiskt. Jag tyckte det kändes gammalt, liksom. Det var så stiltig karaktärsstyrning och allt. Det var liksom inget... Alltså, att komma från spel som till exempel Shadow of Mordor. Och uh, ja, framförallt Shadow of Mordor, där karaktären är liksom som en akrobat. Och hoppar och klättrar och springer och grejer. Och så alltså, till det här, där man kändes som att styra en gammal gubbe, liksom. Det... Nej, jag var inte imponerad Men jag hoppas fortfarande på spelet Jag tror att det kan bli bra mm. det är Jag är med dig också Demot fick mig inte alls Mer pepp på På spelet ja, Det var kul att få, äntligen få testa på Stridssystemet För det är alltid det jag funder fram Med hur det kommer att vara mm. I alla Final Fantasy spel jag är ju mer old school av mig. Jag gillar ju sådana här... Eh, vad heter det? ATB-system. Ja. Eh, så jag, jag är alltid sådär fundersam hur det ska se, se ut nu i, i dagens spel, i de nya spelen. Vad, vad har de gått över till nu då? Är det action Ja, som varianter? sagt, som jag minns, demot så höll det in en, en knapp om det var cirkel eller något sånt där ja. som är attack- och då slogs du hela tiden så länge du höll in den knappen. Men då har du så här, på D-paden upp ner vänster höger så kan du som byta byta vapen. Ja, nu vid demot hade du väl bara två, typ ett snabbt svärd och, och, som gjorde lite skada och en stor klumsig eh, hammare, typ. Ja, en gummiklubba var det väl? När jag... Ja. På påminner om, om, vad heter Mogul, muggel... Klubba, eller vad heter Ja, exakt Så då kanske du höll in Och hade svärdet i tre snabba Attacker så att Fienden blev lite Vad heter, stannad Och så, sen så bytte du till den stora För en, en avslutande Strike, så att säga mm. vad, vad tycker ni Till exempel om Final Fantasy 13, har ni spelat det? Ja, jag har spelat både 13, 13.2 och 13.3 Och jag har platen med alla tre Så jag har lagt ner mycket tid i dem Ja, oh, vadå, helvete Jag har kricker, har du spelat något då, då? Nej, jag slutade spela på tian Okej okay. jag, jag, jag tycker ju att 13, alltså vad man än tycker Om hur det är ett Bra Final Fantasy-spel eller inte Så tyckte jag ju att, alltså jag gillar Spelet personligen, mm. men jag tycker även Att fighting-systemet känns Som en, liksom en Naturlig utveckling utav, av Vad heter det, ATB-systemet Ja, med faktiskt para, Vad fan är det det heter? Paragon, eller, nej, vad heter det, Paragon Eller vad heter det Paradim Ja, just det ja. Eller något sånt. Jag tyckte att det fanns ett otroligt djup I och skulle man ta de svåraste gubbarna Nu lyckades jag aldrig med det Men jag försökte ändå Liksom, ja. Och jag, jag försökte väl mig på Att ta så många svåra gubbar jag kunde Och då fick man ju verkligen i Detalj Liksom Fixa till sitt stridsystem Så att gubbarna verkligen gjorde exakt det de behövde göra Och sånt så att mm. Jag förstår inte vad man Om man inte gnäller på att Final Fantasy inte är Som det alltid har varit Så förstår jag inte vad man ska gnälla på med just det stridsystemet För jag tycker det är superbra verkligen Ja jag gillar det också Det jag inte eller det jag tyckte att de borde ha gjort lite annorlunda var att det gick för, för snabbt att AI:n in känner igen vad den skulle välja åt den. Eh, när du eh, möter en ny, ny fiende i Final 13 och väljer bara auto eh, attack, vad man säga. Mm. Då spammar ju eh, AI:n all upp alla olika typer av attacker. Den kör fire, ice, lightning, eh, physical ja. och du du och så fort du har träffat en fiende med, med någon typ av element så ser man ju om, om det blir en normal hit eller fall det blir en critical hit eller ifall det blir en, en ja, immun eller om den till och med får liv av attacken. Mm. Och det här eh, räcker att bara gjort det en, en enda gång så, så läggs den här informationen in i, i spelet eh, vad heter Libra tror jag det heter okay. eh, så so, so att ja, när du kollar upp, upp eh, ja, manualen i spelet så kan du se alla, alla fiender du har mött och sen mm. läsa eh, läsa vad den är, är svag och eh, stark emot för attacker och vad den har för andra ja, stats lite grann sådär men, mm. men AI i Final 13, den, den läser av det där efter en endast gång, så du trycker autoattack första gången du, du möter ja, en ny fiende så kommer den att spamma upp alla de här olika elementen som jag sa. Och redan andra gången, du, du, ja, du behöver inte ens alltså ha dödat fienden ännu utan redan andra, när det blir din tur igen och trycker, då kommer den kanske att spamma upp fem stycken fireballs för den fick reda på att, att den är svag mot, mot fire. Okej, okay, du menar att systemet är för snällt? Ja, alltså. exakt. Jag okay. skulle vilja att, att, att det kanske skulle ta att, ja, men, att man måste döda fienden kanske inte jag, 20 gånger innan man lär sig att ja, nu, vet, nu vet du att, att, att det är eld den är svag mot. Så nu kommer mm. auton att, att uh, kasta eld på den. Och in, innan, innan du har dödat den 20 gånger Så tyckte jag att det borde i sådana fall Att man själv manuellt får lägga till Fire, fire, fire, fire Ifall man har listat, listat ut det själv uh. Uh, nu ja Nja, man kan ju lägga in manuella grejer Men jag körde ju auto Större delen av spelet Eftersom att den, den, den var så snäll mot den Som sagt Det känns som att de är lite för snäll överhuvudtaget Med alltså stridssystemet är kanske lite för Jag vet inte det är inte ett system som passar mig. För det blir ju att du slututrycker allt då. Ja, det enda jag behövde göra själv riktigt, det var ju att, att växla mellan eh, typ attackläge mm. och defensläge. Det här paradigm shift, eller ja, precis. vad det nu hette Det är det enda jag gjorde riktigt aktivt eh, själv. Och, att, och inför riktigt svåra fiender och bossar, då fick man ju finetuna, alltså man fick ju som ha en defense crew eller defens per en, en buff per en deep buff per dim en, paradigm, en ja, du, i spelet så kan du bygga upp för uh, critical hits eller man säga du kan bygga upp ja, en mätare som gör att att fienden blir staggered heter det. Ja, den blir svag för en en kort stund där du gör extra mycket skada. Så då hade man en, en grupp som var specialiserad på att bygga upp den här staggered meter så att den skulle kicka, kicka in. Och så hade man en, en grupp som då bara var max damage när den väl var staggered. Så det var mer att pussla ihop de där grupperna så att de funkade bra. Men sen när man switchade runt mellan dem, då var det ju som liksom bara auto, auto, auto. Tyckte jag. Så funkade mesta fint. Det var Buff, buff och debuff eh, som man kanske körde lite manuellt. Man, man ville ha eh, typ haste och kanske någon annan eh, som Prio medan auto, AutoBuff så kastade han lite andra grejer. <laughs> så det var ja. där man, man gjorde manuella eh, grejer. Ja. Ja, det var det inte speciellt smart på riktigt. De lo, så lade de alltid, jag tyckte de låg också alltid flera. Av samma liksom för att den säkert skulle Medan jag kanske radade upp tre eller fyra Olika buffs eller debuffs så la den alltid som liksom samma för att den säkert Skulle typ ta Och ja. sen valde den en ny nästa runda Och det har man inte tid med alltid Men man chansar ju äldre på att den får Tre debuffs som liksom tar sig Och den sista inte Och liksom Ja, samma ja, exakt. Men hur, det är, alltså, hur skiljer jag? jag har ju spelat 13-2 också, men hur skiljer sig 133 För den är väl ändå den som skiljer sig mest av Ja, takt. nu ska vi se nu. Det är 13 jag har mest minnen av 132 och 13 och 13 det är väl nästan identiskt stridsystem. eller hur var det i 132 13, 2 alltså 13-2 är, fan vad det är så, då namnen bara det i så hela <går> i 13 2 hade man ju med sig typ en Pokémon man fångade ju just ja man fångade ju monster som heter till men jag tror att det var exakt samma system där med, ja. med det men i 13 just ja, jag fattade det som att det är mest lightning man spelar som i 13 eller om det är Sarah eller vad Nej Sarah är tvåan. Ja, Lightning är, är i 3 trean Ja fall. i trean men är inte hon jag tolkar det som att hon är mest själv att det inte är en grupp med personer. Men jag har, jag har köpt det men inte i svart, svart Region. Det är liksom, jag ska väl avsluta trilogin någon gång men jag har inte betalt. Ja, nej, jag försöker alltså man är sjö, själv och springer runt men jag vill försöka tänka hur striderna var där. Jag försöker hur kan ah, jag shit, alltså jag har ju plöjt ner så mycket timmar i det här varför minns jag inte? Du kanske, du kanske inte gillar det egentligen så du är <laughs> Ja, när 13-3 tre var ju det sämsta Utan de tre vill, ja. vill jag ju påstå Eller ja, jag påstår det Vad survinna vi blir <här> <här> uh, För jag tyckte inte alls om det här uh, Systemet Att du bara har en viss tid på dig Sen, sen så dör världen Åh oh, nej, det är uh, uh, uh. I och för sig så Får du som liksom börja om om på nytt som ett new game plus med alla dina grejer och, och försöka på nytt så det blir ju enklare och enklare om, om du inte lyckas klara ut spelet på 13 dagar mm. så, så det blir som det blir lite, lite roguelike på det sättet att, okay. att ja, även om du misslyckas när du, ja, när du spelar igenom det så får du bara börja om med, med alla dina, dina grejer oh fan jag tror det var något mer likt med Juras Mask Att det var, började om hela tiden liksom typ, alltså, ja, Att man skulle åka fram och tillbaka i tiden För att det inte skulle ta slut då, eller, ja. och att Jag har spelat med Jurassic Mask heller För jag är rädd för det spelet Men, <laughs> men ja Nej, du, du spelar i 13 en, en, alltså, <laughs> dagar framåt Så, så du, har ju, du har ju klockan emot dig Eller vad man ska säga Mm Uh, och vissa saker händer ju bara på natten eller dagen, så har du missat bara just det. Nu skulle, skulle jag ju prata om den där karaktären. Och den är ju bara framme på natten. Hopp, ja, där är det bara typ <laughs> Försöka hitta på något annat vet, vettigt att göra under dagtid. Ja, det, ja. det låter inte jätteroligt <laughs> Jag försöker tänka hur attack hur var nu. För där rätt, rätt i tvåan då hade du ju en Pokémon-karaktär. Då var man väl Sarah plus en till och sen en Pokémon. Och den där Pokémonen ja. var alltid en, en... Den kunde man inte ändra vad, vad den var för typ. Alltså var den en, en Sentinel eller var den en Medic mm. så, så var den ju det. Utan sättet att byta lineups där då var ju att byta, byta Pokémon. Hur ska ja. säga. Ja. Vilket som nu när jag pratar om det Medic, vilket dåligt översatt Namn, jag tycker att det Ska vara healer och Mage och ja, sådär ja. Jag, jag tyckte inte alls om Ordvalet medic, det, det låter så Det låter så kod, Battlefield Men, Ja, faktiskt Det låter inte alls fantasy Fast <laughs> Men det är ju inte så mycket fantasy kvar i de spelen Heller riktigt mm. jag, alltså Mitt favoritspel. Alltså. I serien, nu har inte jag spelat långt ifrån alla spel Men fantasy-sättningen I Final Fantasy 9 Är ju, jag älskar ju verkligen den Alltså trollkarlar med pointy hats Och riddare och liksom Det är ju verkligen mitt älsklings Final Fantasy Medieval fantasy Ja, typ Ja, nej Final, Final Fantasy 13 är ju mer Futuristisk fantasy mm. Helt klart det... Men det var ju sjuan också och det, alltså det, ja, det, är, inte det, det är inte det som är felet som liksom. är min mening egentligen. Men vilka är era favoritspel i serien? Vilka, eller vilka har ni kört? Jag har kört, kört ut så är det sjuan och tretton, ett, två, tre. Sen har jag påbörjat, påbörjat ettan flertalet gånger. Okay. Men aldrig aldrig Tagit mig igenom det. Fyran lånade jag när jag var Jag var ung. När jag var hade Super Nintendo massa så lånade jag faktiskt fyran. <hör> och tog mig till sista bossen innan jag var tvungen att lämna tillbaka spelet. <hör> oh. <Snug timing. hör> eh, och sexan har jag spelat på Game Boy Advance. Och då spelar jag tills... Typ... ...sista borgen eller sånt där... Då, ...då man ska splitta upp... Sitt, ...sin grupp i, i tre mindre grupper... Mm. ...och jag har ju som... ...och innan jag spelar såna här spel... ...alltså jag, jag kör stenhårt på en grupp... ...hela tiden... Ja. ...så när det där hände jag har ...här har jag min main grupp på typ level 80 plus... ...eller ja, vad det kunde vara... ...och så, sen har jag de här två andra grupperna... ...som är typ level 5... <laughs> ...då var det så här... Ja, jag måste grinda, grinda ett tag nu... ...och så la jag bort spelet och så tog jag aldrig upp det igen. Så <laughs> även där så har jag spelat typ, typ fram till slutet. Och sen... Det känns som en ganska slarvig speldesign eller onödig speldesign kan jag tycka. Att man måste göra så. Men mm, det är ja. bara ja, men det, jag. Jag inte. De nyare spelen har ju samma funktioner men där eller, eller vilket något av de senare spelen levlar väl karaktärerna som är inaktiva Visst del i alla fall. Ja, så jag. brukar det ju dagens spel göra. Att har du ett stort party så hänger de som med lite grann i alla fall. Mm. De, de stannar inte av helt i alla fall. Mm. Nej, så jag, jag måste nog säga att sjuan är mitt favorit utav de jag har spelat faktiskt. Mm. Jag har stor stor kärlek till, till fyran också faktiskt. Så 2D RPG, det, det var ju inte typ. Det var nog det första Final Fantasy jag spelade Också mm. Så jag, jag Minns det med medvärme, värme mm. Men sjuan satt jag och Jag minns att jag Backseat gamare när min Storebror spelade och sen när jag fick Spelade då satt min lillebror och Backseat gamade mig så det var så här Jag har goda minnen Av det och jag har även Minnen av att min lillebror var helt Beslutsam om att Säk äh, fanns Så han, han hade ju här Skrivit ut guider Alla sorters rykten från, från nätet Om hur man skulle få fram säk <laughs> Och jag är ju Helt motsatt riktning Att det där är ju bara rykten säk Säk finns inte som spelbar karaktär Nej äh, Men du då Krike mm nej, alltså Jag har aldrig varit en stor Final Fantasy-spelare. Sjuan har jag spelat mest. Tian har jag spelat ganska mycket. och så att det var lite små dött i dött, Men nej, aldrig riktigt fallit mig i smaken. Det lät som att du har spelat fler när du sa att du slutade på tian. Ja, precis. För att jag är ledsnade. Mest Aha, bara på okay. spel, spelet i sig. Ah. Jag har ju duttat på fyra när jag har duttat på lite grann. Jag har försökt ta de här gamla... När de kom mm. tillbaka, så att säga. Eh, men nej. Nej, det faller inte mig i smaken. Eh, Crown Trigger tycker jag är skönt. <laughs> jag, jag har även spelat Final Fantasy Mystic Quest nu när jag tänker på det. Vad är det? Det var ju något... <laughs> något barnsligt rollspel som de släppte i USA för att få in... I, oss, oss icke-japaner att börja spela rollspel. Så det var så här fördummat rollspel-typ. Och då använder de väl bara Final Fantasy-namnet i det också för att, för att locka så här. Ja, vill ni spela, spela mer Utav liknande spel så kolla in Final Fantasy-namnen, Ja e, namnen, spelen. E, så det är Mystic, Final Fantasy Mystic Quest, den har, den, det finns en, en overworld-map, men, men den är så här utprickad. Så eh, när du är klar vid en stad, så kan du så här, ja, tryck höger så kommer du till skogen, eller tryck vänster så kommer du till berget. Så trycker man höger, och så, sen går man till berget, och sen ja, enter. <laughs> och sen så är du inne i, i, i berget, och då, då ser det ut som, ja, men då är det som en vanlig Final Fantasy 4 in I nintendo system liksom. Mm. Och jag får med fighterna var också väldigt förenklade. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var. Men är, det är det ett gammalt spel? Ja, det är ju Super Nintendo-tiden. Jaha, oj. Ja, ja, det är... också, de började casha in på namnet redan så tidigt. Ja. Och jag tror det släpptes även i Japan efteråt som. Mystic Quest USA eller något här Final Fantasy USA eller något sånt där. En klassisk mm. Re-releaser i Japan och så är det lika enkelt som. De har ju en känsla. De gillar jag tycker att de är lite bättre. Ja, men det var ju samma sak med, med Final Fantasy 4 om jag nu minns rätt. Så den amerikanska utgåvan är ju enklare mm. än den japanska. Mm. Till exempel så finns det. Jag tror man levlade snabbare Men även att, att Det finns så här hemliga gångar I, i, i väggarna Eller vad man ska säga på, på vissa ställen nice. Och för att titta dem då ska du liksom, Du ska som liksom gå mot väggen Och trycka mot väggen för att säga och, och av oh, men här, här kunde jag helt plötsligt Gå in mm. Men i den amerikanska utgåvan Så är de här hemliga gångarna eh, Typ mörkgrå Istället för svarta. Så du, man kan se. för Efter en väg så är det ju bara, bara svart. Så man kan se om, om man har satt upp ljusstyrkan. Eller en gammal på skärmen. Så kan man se kontrasten. Att, att där är en mörkgrå gång. Istället för ja svart. Så då visste man att ja, men där kan jag gå. Och det, och det här släpptes ju. har Chefarmen också släpptes om. Till Japan sen och heter det hette det Final Fantasy 4 Easy Type Eller Easy Mode eller något sånt där <laughs> Men sådär har de gjort med ganska mycket spel eh, Och men mycket är väl ganska eh, Finns av en bra anledning för eh, Japanska spelen är ju sinnessjukt svår eh, Lolo 2 är väl också en sån där Eller Lolo är väl också extremt svår På japanska eh, Versionen om jag inte minns väl uh, Jag tror nu... den skilde sig nu när du säger det så har jag några svaga minnen om det. Men jag, mm. jag kommer inte ihåg mer än, mer än så. Jag tror att den var besvärligare. Den har besvärligare monster i sig också, tror jag. Och så i Super Mario Bros finns det ju varianter av 2 till exempel. Släpptes väl aldrig? Den riktiga 2 alltså den riktiga uppföljaren på ettan släpptes väl aldrig. Den som re-releasades -re -re väl senare? Ja, det är så att säga. Den, när superintendent kom och Super Mario All-Stars ja, då kom precis. ju den eh, till Lost, Lost, Lost Levels. World. Ja, exakt, Lost mm. Levels. Och det var ju galet svårt. Till skillnad från om man jämför. Eller betydligt svår i alla fall. Så att det ligger nog något i det där. Men folk vill ju ha svåra spel. I alla fall nu, det märks ju med Dark Souls. <laughs> Dark Souls bland annat. Att det uppskattas ju. Sen att det finns reviews på Dark Souls 2 mins jag när det kom att va, det här var för svårt, jag lämnade igen spelet efter typ. Jag spelade en timme och lämnade ändå för jag klantade. Det. det är kul. <laughs> tycker jag. Då, då ger man fan upp snabbt. Men varför inte? Men det Eller är dåligt på att spela. Det, det måste ju vara nya spelare som inte känner till serien och bara förstår att det är någon typ av hypeat. Mm, ja, det, det är ju tråkigt. Men det är säkert så. Ja, jag, jag minns ganska tydligt första gången jag testade Demon Souls nämligen. Mm. Då var jag hemma hos en kompis och så hade han lånat Demon Souls av sin sambos lillebrorsa. Och så skulle jag bara skulle jag liksom testa så bara, det är något nytt spel, så jag har ingen aning om vad det var för någonting. Jag tror att jag spelar liksom i tio minuter och så bara, är det här för jävla skit? Bara jag dör ju hela tiden, det är ju något fel på det här jävla spelet. Mm. Alltså, för då hade jag ju inte, jag hade inte läst på, jag visste, alltså hade jag vetat det jag vet idag så hade jag ju liksom uppenbarligen förstått grejen och uppskattat det. Men utan att ha läst på överhuvudtaget och, över och bara som man gör med ett spel testa hos en polare. Så var det ju fullständigt skit mm. Alltså i Vad jag tyckte då mm. Jag har ju fått lära mig att tycka om Souls och Bloodborne Så att det är inte så konstigt Tror jag många tänker likadant Att bara liksom, det här nej, det här är inte för mig För att mm. det verkar för svårt eh, Absolut Det kan jag sympatisera med Mm. Det är lite intressant med svårighetsgrader också. Eh, en gång för länge sedan, i mitt tidigare liv, intervjuade jag, säga. Alltså, jag Scott Miller. Jag vet inte om, vem, om ni vet om det. Är. Mm. Han, eh, Treader Realms gjorde Duke Nukem yep, bland annat. Eh, han var, de var ju med och släppte Max Payne. De var väl eh, exekutiva producenter tror jag, Treader Realms. Minns ni inte. Eh, det är ju Remedy som har gjort det. Mm. Eh, han pratade mycket, han förespråkade mycket just adaptiv svårighetsgrad. Minns jag när jag snackade med honom. Och det är lite, cool, lite kul. För uh, han tyckte att när man dör två, tre gånger. Då är det inte roligt längre. Och då ska spelet adaptera sig. Och göra. Alltså spelet ska indirekt bli lättare. Och om jag inte minns helt fel. Så är Max Pain på vissa ställen gjort så. Att, uh, mm. att uh, fienderna får uh, mindre hitpoints. Utan att du märker det. Att du tänker inte på det. Uh, bland annat. Så det är lite kul. Att uh, mm. det finns en sån variant också. Och det är, mm. väl görs det snyggt så. Ja ver verkligen det, då, det, då, det är ju ett sätt att få Spelaren att känna sig liksom, bättre Att man tror att man tar det själv För att man lär sig någonting för att man blir grymmare det, då, alltså, då har jag inga problem Så länge jag inte vet om det mm. Så har jag absolut inga problem med det För det får ju bara mig att känna mig bättre Som spelare och liksom bli gladare Och må, ja, må bättre Ja istället för att göra det kod Står ju singleplayer enkelt liksom Ja, alltså ja. just att det bara springa igenom spel som det är idag. Så är det, ju en, det är ju en fin touch på det. Tycker jag. Sen om de lyckades jättebra eller inte, det vet jag inte, men jag tyckte spelet var kul. De lyckades väl antagligen. Jag sprang igenom det utan att, eller ja, jag dog några gånger. Det kanske hjälpte mig jättemycket på vägen det vet jag inte. Det kommer jag aldrig få veta. kanske var jättedåligt egentligen. Du råkade dö tio gånger i början och sätter du ja, satte precis, spelet stämma. in. Ja, här kommer vi aldrig uppfixa ja. det så vi undra satte om in och den, spelet in. om de Hur balanserade det upp det sen. Det har jag ingen aning om. Det hade ju varit intressant att veta. Om ja. det gick för enkelt att den snäppte upp. I Nej Det finns så mycket dåliga konstig speldesign i det här spelet ändå. Så att det, jag vet inte om ni har spelat den så mycket. Man springer ju från ett, det sjukaste är när han har mardröm. Det här, han har ju någon sorts mardröm. Hans fru har ju blivit dödad. Hans unge också tror jag. Jag minns inte exakt. Jo. Eh, och så han är mardröm och så springer han. Det är ett kolsvart rum. Och så är det bara en blodlinje som du ska springa på. Gå efter. Det är mm. som en. Alltså går det lite åt vänster så faller du ner i djupet och dör. Jag börja om. Och då ska man ju då följa den där. Och den är ganska lång. Alltså det tar ju typ tre minuter. Om man nu inte fuskar och hoppar. Det finns ett ställe man kan hoppa. Men alltså det är så här helt värdelöst. Den kan du få göra om 40 gånger om du bara inte är tillräckligt fokuserad. Mm -hmm. För det är, du ska gå på en liten linje. Det är så här, ja, vad tänkte de? Det är så bal balansera på linjen? Ja. ja men precis. Det är liksom en, lin, lin, en lina du går på. Och där okay. kan man ju fundera. Där såg jag då ingen adaptiv svårighetsgrad. Men... Det påminner ju om eh, God of War har ju också sådana här, i alla fall ettan har ju sån här balansera på en pinne. Och så mm. trillar man ner och det Och Det kan också vara utlöst jävla tråkigt och svårt. Um, jag, jag kommer ihåg, Jag spelade faktiskt Max Payne 2, mm. tror jag. Eller jag tycker mig känna igen det här, du berättar. Jag har inte klarat. Jag har nog spelat lite av båda men inte klarat mm. något av dem, tror jag ja, det. Men det var ju fans, det var ju coolt alltså. Jag kan tycka bullet time är alltså kul fortfarande. Ja. När, när den görs rätt så är den riktigt bra. Jag vet Matrix, de eh, Max Payne slog ju Matrix på bullet time. Det tycker jag var ja. Matrix kom ut senare i spelet. Och det var ju, jag vet inte, jag tyckte det var helt värdelöst. Menar du eh, Enter the Matrix? Ja, hette det så kanske. Jag minns ja. faktiskt inte. Ja. Jag tyckte det var ganska roligt. Asså. Jag spelade på en ganska skräpig dator som jag inte riktigt klarade av det. Och så buggade det och höll på. Jag tror att till och med hade laddat ner och alltså, piratat ner det. På, på den tiden så var det Ex. ju inte så. Stabilt så var jag en dålig hacker. Men eh, jag tyckte nog att det var rätt coolt. Mm. Men det kan ja, jag spelar inte heller det så himla mycket. Men Matrix var ju... Alltså, jag gillade... Hela Matrix-grejen tyckte jag var jävligt häftig. Mm. Ja, en god tanke. <laughs> en bra film. Mm. Mm. Två dåliga uppföljare dock. Jag kunde, skulta, jag kunde stoppa att mätan. Typ lite, så. lite åt det hållet va Eller vad tycker du Marcus eh, Själva spelet så Har jag ingen, ingen koppling alls till och Max Payne känner jag inte heller till så där jätteväl jag, jag vet att jag tittade på en en spelare och, och jag minns att, att han spelade Just den här drömsekvensen du pratade om För jag minns mm. att han full, gick balanserade Typ på någon ja. litet, litet streck <laughs> Och så, sen så minns jag ju även att jag fick se bullet time. Det, och det tyckte jag var hur coolt som helst. <laughs> ja, det, var, det var verkligen hur coolt som helst. Alltså, äh, det var, och det, var en, det funkade ändå liksom. det var ändå. Det gav ju ändå spelet ett, ett visst uh, djup. Eller, ja. Speldesignmässigt var det fantastiskt. I och med att de kunde mosa in mer fiender än vad du skulle ha klarat av annars. Det blev verkligen en känsla. Ja, det alltså jag kan jag kan minnas än idag hur yeah, alltså, när den här mätan den här bullet time mätaren var full och mm. så bara liksom kastas in i ett rum och sätta på den med en gång så man kunde ju ändå snurra kameran ja, ja. lika Absolut. fort ändå Så bara det alltså att ha den kontrollen över liksom, miljön eller alltså, över, över sina fiender, det var ja. Det var balt mm. Det är väl eh, vad heter det? Det här Quantum Break som har släppts nu är väl Bullet Time-spel? Jag tänkte ja, säga det. Det är väl lite Bullet Time Deluxe på något vis. Ja. Då Men rör sig väl det skotten bara... Nej, Quantum Break. Jag tänker det är på fel. gång. Jag tänkte på spelet du hade mm. spelat där, där skotten bara rör sig när du rör dig. Ja, du tänker det. Det är superhott tänker du på Ja, ah, just det. Ja. Quantum Breaks eh, har släppts. Hur kan jag det? Pinsamt. Har du... Är du är en, ja, det finns på PC också. Ja, ja det tror jag det. Men den, just det, den hade fått så, det var därför jag inte har spelat det. Det hade fått så sjukt dålig kritik på PC. Visst, det var låst till Windows, eh, Microsoft Store, Hittet på grejen. Det är därför jag inte har rört det. Eh, det var till tydligen jättebebugget i början i alla fall. Eh, ja, men Superhot är ju åt det hållet också. Fast där är det ju som sagt, när du rör dig, rör sig i världen. Quantum Break har väl någon sorts uh, bullet time-historia? Jag har bara sett den på en trailer, jag är inte riktigt hundra exakt hur den fungerar. Jo, det är så... Jag tror att Quantum Break är exakt samma spel som Time Shift, om jag har spelat det. Nej. Det är ju en sån här som kom under före generationen. En uh, första persons skjutare som har tidsmanipulation. Uh, och där kan man ju liksom. Ja, det, ja jag vet inte, det känns verkligen som att Quantum Break. Förutom sitt berättande som ska väl vara till någon sorts unik uh, feature. Alltså att gameplaymässigt är exakt samma spel. För i timeshift så kan man ju liksom ja, man typ sakta ner tiden och snabba upp tiden. och så här, en, bro, en bro faller ner och så backar du tiden samtidigt som du springer framåt. Så att bron byggs under dig samtidigt som du går över den. Och sen när du liksom släpper knappen så pff, rasar den igen och... Mm. Alltså så här, den, ja, det, det kan vara ett tips Till lyssnare som vill Som inte har en PC eller en Xbox One Och ändå är sugen på Quantum Break Kolla upp Time Shift för det får ni nog för Väldigt billiga pengar idag mm -hmm. Skulle jag säga ja eh, Du berättade väl aldrig vad du Hade för favorit Final Fantasy Eller missade jag det helt Jag? Ja. Eh, nian är ju mitt favorit Det jag som var väldigt medieval fantasy Med point ja, it so. Jag spelade ju sjuan som första spel Så det ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat Sen hoppade jag åttan För att jag inte hade råd att köpa det Och sen så spelade jag nian Och nian har ju vuxit Väldigt mycket för mig i efterhand Sen jag spelade Final Fantasy 1 Och såg på för När, när ettan släpptes iPhone Så spelade jag det Mm. Och då märkte jag ju hur mycket referenser och karaktärer och liksom värdar och sånt som de har tagit tillvara på från det första Final Fantasy-spelet i Nian Och då tänker jag att alla som spelade i Nian och har följt serien måste ju ha tokälskat det för så mycket de får tillbaks liksom. mm. Lite som vad jag har förstått av kricke, det verkar ju vara samma i Dark Souls 3, att det är väldigt mm. mycket blinkningar till Dark Souls 1 som Exakt. man blir glad över när man ser namn och platser och den här smeden är väl samma kille till och med Precis, jag, ja. jag antar det han ser ju identiskt ut så att det snackas väl, det är mycket snack ja. <laughs> men ja det, det är så, den är lite rörig hela loren i Dark Souls, fast fantastiskt, men jo det är mycket sådär flörtar med de som har spelat dem Framförallt också. Ja. Jag gillar det med spel generellt. Och som sagt, Final Fantasy 9 har liksom vuxit i efterhand dessutom. Så jag tycker det är ännu bättre nu. Sen vet jag inte om jag skulle spela om det idag. Om det skulle kännas lika bra eller lika relevant. Men jag behåller åtminstone minnet av det som liksom mitt bästa. Yes. Men jag har planer på att, att testa eller köpa... XHD som finns på Playstation 3 mm. Och då ingår väl även X2 yes. Men det har inte, inte blivit av Ännu För jag tror att jag tror att Det kan vara ett, ett Final Fantasy Jag tycker om Det tror jag säkert det, det tycker jag också väldigt mycket om Det fanns till och med scener i tian Där jag näst ja, fäll, Så gott som grät Faktiskt då när, det, när jag spelade När det kom Så att, det, det är bra ja. eh, Vad tror du om Sjuvan eh, Remake då Har du någon hype på det <laughs> Nej. <laughs> Nej Jag Försöker att inte tycka Någonting om det Sen kommer jag givetvis testa det Eller köpa en Episod eller hur det nu blir Jag, har inte, jag följer inte utvecklingen För jag är rädd för vad de ska göra jag är, jag är den här lite tråkiga typen Som helst av allt Bara vill ha en Snyggare version av samma spel Men det här verkar ju inte bli det Men det, alltså det kan bli bra Men det kan bli skit Jag försöker hålla förväntningarna Jättelågt mm. Jag vill ju såklart att det ska bli jättebra För jag tycker ju om det Lika mycket som hela världen gör. <laughs> Eller vad man ska Ja har ni förresten läst ryktena om Playstation 4,5? Åh, skjut mig. Oj, så pass. Ja, nej men det, jag såg de här nyligen. Eller jag hade rykten och rykten. Det är väl typ nästan konfirmerat. Ja. Eller jag hade så mycket rykten så att det är konfirmerat. Ja. ja, men det är väl trevligt. Eller vad tycker nej. du, Peter? Nej, jag hatar det. Jag... Men varför? Ja, men för jag kan lika gärna köpa en PC men jag ska behöva uppgradera min konsol. Men du konsol. behöver inte Nej, men sen har jag ju hört att det kommer eventuellt att krävas för VR. Och VR är ju det jag har sett fram emot mest. Ja, men det är vad de sitt... ner. Yes. Det är. Ner det enda som, de får ju, Spelen får ju inte göra specifikt för 4.5. Det Nej. får endast vara grafiska fördelar. och Eller FPS, alltså frames ja, uppdateringshastighet. Ja. Alltså 60 frames per sekund är väl det de mm. snackar om mest. Mm. Och sen ska den klara av 4K-video. Det är ju det enda. De får absolut inte specifikt göra spelen för punkten. Okej. Okay. Ja, äh, men då är ju... Så det är helt liksom alltid, ah. om du vill ha mer uh, fläsk i liksom spelen så kan du köpa den. Det är bara alltså... Lullul. Okej. Okay. Ja, jag, jag bryr mig otroligt lite om FPS och grafik. Mm. Uh, jag, alltså jag kanske aldrig ens har upplevt ett spel i 60 frames per sekund för jag kan inte relatera till folk som sitter och säger att 30 suger för jag kan inte avgöra vad. Alltså, jag, för, jag ser när ett spel hackar. Det mm. gör ju till exempel Dark Souls 3 hackar ju när det händer väldigt mycket på skärmen till exempel. Då fattar jag att nu droppar det i frames. Mm. Men sen om ett spel rullar i 30 eller 60, jag har ingen aning. Jag är ju bara dum och nöjd kanske. <laughs> äh... Nej, det i alla fall. Ja, nej men så är det är därför jag blev så jävla förbannad när jag hörde de här ryktena om 4,5 och att det skulle ja, en VR och allt det här. Men så länge jag slipper köpa den och det inte blir någon sån här new 3ds-grej, då är jag jättenöjd för jag vill ha min, jag vill ha min konsol som den är. Och jag, alltså jag, jag kan spela PS3 ett par år till. Så pass många spel finns det till den som inte jag har kört och som jag skulle vara nöjd med liksom prestanda och gra grafikmässigt. Mm. Jag är inte kräsen alls med sånt Så, Och dessutom vill jag ha hoppet mellan Ja, ah, nu köper jag en ny konsol Då ska det väl märkas att den gamla är gammal liksom. mm. Det här halvsteget tycker jag är väldigt tråkigt för det är, ja, Jag tycker då kan man lika gärna spela PC mm. Alltså, då har, säg, en, en PS4 för 4 spänn. Och sen ska man köpa PS4,5 för 4 och 4. Det är liksom 8000. Då kan man köpa en PC. Om man inte vill ha exklusiva spel. Typ. Jag vet inte, jag blir bara bitter av det. Men, <laughs> så att, ja, ja, jag kommer inte att skaffa den. Så kan vi väl se. Nej, jag kommer inte heller att skaffa den. Jag klarar med något fint med en PS, PS4 som jag har. Mm. Ehm, yes. Men på tal om 60 FPS, jag tror... Rocket League faktiskt går i 60 FPS. Hur går det i raketligan? Eh, vi där ja, det går skit. <laughs> vi förlorar allt som oftast men det är roligt ändå. Eh, vi ska ju spela match i kväll. När vi nu när det är om eh, en timme. Är nu när vi spelar in, så ska vi köra en match. Och i natt släppte de ju en eh, uppdatering till Rocket League dessutom där man det är som det är här hoops, så här som man ska det är som. Eh, Basketkorgar istället för mål. Jag har, hunnit, jag har inte hunnit prova den, men det är verkligen jätteroligt. Jag älskar, alltså Rocket League ligger verkligen superkul. Jag älskar det. En, en helt ny karta alltså. Med, eller? Eh, ja, eller om de bara. Eller, ja, om det är en om det är liksom en ny arena eller om det är att den enda. Jag vet inte, jag har som sagt, jag har inte kunnat kolla än, men jag tror att det är den uppdatering som har släppts nu i alla fall. Yes. Att det är liksom en, en basket, basketupplatering Eller vad man ska säga Och det, det uppar ju kraven På skill Att man ska kunna göra flygningar och göra mål Och sånt som jag Jag försöker bli bättre Men det är svårt Det kräver sina 10 000 timmar tror jag <laughs> För att bli duktig på, riktigt duktig på åker eh, Men vilka ni kväll då? Har ni någon chans tror du? Eh, vi möter ett lag som heter Nord och Syd eh, Och vi, jag tror att de ligger kanske en eller två placeringar högre än oss de är inte toppskiktet och vi är inte, och vi ligger, ja vi ligger väl nära botten tror jag men nej men det kan bli ja, nej vi är absolut inte chanslösa, ja det tror jag inte utan jag ser fram emot att åtminstone få ja, försöka göra en jämn match eller vinst mm -hmm men ni spelat eh, ni någonting. Ja, jag har spelat en, en hel del på ps 4 mm. och kricke jag har väl spelat det på PSN med. Ja, absolut. Några vänner. Några, ja. ja, precis. Eh, men inte jättemycket. Jag har 22 timmar spelat så här så att jag har inte Okej. dedikerat hela livet, men jag, jag uppskattar det sjukt mycket. Jag tycker det är skitkul. Bara såhär, ja. jag är inte duktig på det, men jag tycker det, jag hittar alltså jag tycker det är kul ändå så att säga. Matchningen är ju fantastiskt bra mm. Tycker jag Alltså jag matchas alltid mot folk Det blir väldigt ofta jämn, alltså, jämna resultat Så det går till övertid När jag bara hoppar in och kör liksom, Jag och två randoms mot tre andra online Och det tolkar jag det som att de har liksom lyckats Att de alltid matchar mot min skill Är väl jävligt bra Det är kul Ja men det, det är bra det, det är så lätt att bli sjukt less på spelet annars Ja. När man får möta alldeles för bra Eller alldeles för dåliga För det är, det är kul att vinna men det är inte kul när det blir Löjligt enkelt Ja när man utvecklas inte då man mm. då tvingas man ju inte ta de här flyg Alltså försöka stoppa flygbollar Och om man gjort det hundra gånger då kanske man lär sig flyga själv Fart mm. mm. precis yes. Ja Vi ska ta börja runda av Närma för att en timmars sträck mm. Var hittar man dig Peter om man vill veta Veta mer om dig, höra din röst mer Eller skriva till dig Man kan skriva till mig på Twitter Där hittar man mig på x i r Och ja, då kan man väl Skriva någonting om Dark Souls Eller någonting om Rocket League kanske Annars så som sagt, som vi har nämnt innan Så finns jag ju, hörs jag ju i podcasten Play Before You Die Ja, det är väl det Yes var det slutord, Krika? Uh, ja. Uh, yes, yeah, yeah. Det har blivit långt slutord. Men Oj. nu har jag laddat. I och med att jag inte har sagt någonting på flera månader tänkte jag säga. Då. Uh, du tipsade mig i fredags söndags när vi släppte vår helgupdate. Som man kan titta och lyssna på varje söndag oftast på vår Facebook-sida. Uh, oavsett så tipsade du mig om ett spel- Oj, det har jag redan glömt bort vad det ja, jag var. du redan glömt bort det. det vad bra, för då vet jag vad det heter. Enter the Gungeon. Ja, just det. Tipsade du mig om. Ett, typ, ett Det är ett roguelike som är väldigt inflerat av, det blir en liten mix av Binding of Isaac. Och jag vet inte, Nuclear Throne om ni har spelat det. Eller är med hotline, fast det är segare än man är med Hotline. Tack. Så jag vet inte varför jag jämförde det med det. Det är nog grafiken som gör det. Så det ser ut som ett hotline Miami och spelar som ett Binding of Isaac? Ja, eller om du mashar, om du mashar ihop dem rent av. Det är 16 bitars grafik, ska jag väl kunna säga. Och Min kollega Bob kommer ju älska det här spelet. Så jag hoppas inte han känner till det, för då ska jag tipsa honom det. <laughs> det, är, det är svinkul i alla fall. Och det är, väldigt mycket, det är, mer, det är ju, ju mer skillbaserat, skulle jag vilja säga, än Binding of isaac i och med att du måste hoppa över kulsvärmar. Det är ju bulletstorm liknande okay. upplägg. Så att du, du, du kan inte, det, det du uppgraderar som är stort, det är framförallt ditt vapen. Det är inte som i Isaac där du kan få synergi är ju så viktigt i Isaac. Du kan ju, du kan ju bli odödlig i princip och lite till. Du kan ju rensa mm. en skärm så fort du går in i ett nytt rum. Det ja. kan du inte på samma sätt göra i Enter the Gungeon. Och det är väldigt svårt. Okay. Tycker jag i Eller säger jag väldigt dåligt men... <laughs> Jag, det, jag har hört att andra tycker det är svårt, så jag säger att det är svårt. Men väldigt kul. Vilka eh, plattformar spelar man detta på? Eh, jag vet bara, jag spelar det på PSN. Eh, ja. Jag har faktiskt ingen koll om det finns på, jag har svårt att tänka mig att det inte skulle finnas på, på, på en annan. Kan jag få en Wikipedia snabbt nu? PlayStation 4 står det också. Um, Windows, OSX, Linux, PS4 står det. Så det. Ja. Står det på Wikipedia i alla fall? Ja, då litar vi på det. Det ser jag jag tittar på bilderna. Det ser ju snyggt ut. Mm, det, det ser är riktigt snyggt ut. Ja, men visst. Det är riktigt trevligt. Det rekommenderar jag starkt. Väldigt bra rensa hjärnan när man är väldigt arg på sig själv. <laughs> när man spänner dagshålls till det. <laughs> Och det är Gun John. inte det. Dungeon, utan Exakt. Gun. Allt är ju väldigt stor. Gun. Man kan få en sapper, en åtta bitars uh, näss sapper som vapen bland annat. Jättekul. Det, det är väldigt roliga vapen i dem. Man kan få någon sorts bi svärm också som skjuter. Eller en sån, vad heter det? Där binar är i. Du kan inte veta vad de heter. Bikupa som skjuter ja. ut bin. Det är väldigt roliga vapen i alla fall. Lite, yeah. lite fyndiga fiender också. Jag ser en bild här som heter The Evil Eye som heter Beholster som heter Beholder. Mm -hmm. ja. ja, det är mycket, mycket vapen- och ammunitionsinfluerat. Ammunition, uh, ja, yes. cool. mm. det är mitt tips. Jag är nöjd. <laughs> nu är du nöjd. Ja, yes. det har laddat upp. Och nu när du pratar om det här så kommer jag att tänka på att Isaac har ju ett, ett add-on som heter Afterbirth som ryktas ska släppas till Playstation när som helst, det har ju funnits på PC redan ett tag så det, det ser jag fram emot men eh, i övrigt så har jag nog inget mer att tillägga jag får tacka dig Peter för att du kunde rädda oss på så kort varsel denna, detta avsnitt Ja, nej, det är bara att höra av sig jag, jag tycker det är kul att snacka skit <laughs> då är vi tre tänker jag säga ja, vi får höra av er när ni vill yes Ja, men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. GG. GG. GG.